Agonie și extaz, pista 53. Leonardo, fratele lui, îl chemă la o întâlnire la părul de la poalele fermei lor din Setiniano. Leonardo ședea pe malul dinspre Bonarotti, Michelangelo, pe partea familiei Topolino, amândoi răcorindu-și picioarele în pârâul îngust. Michelangelo, vreau să te ajut. În ce fel? Mai întâi, lasă-mă să recunosc că am greșit în trecut. Ai avut dreptate să-ți urmezi drumul. Am văzut fecioara cu pruncul din Bruje. Frații noștri din Roma vorbesc cu venerație despre pieta. Și tu l-ai slujit pe Dumnezeu. Iartă-mi păcatul pe care l-am săvârșit împotriva ta. Ești iertat, Leonardo. Trebuie să-ți arăt însă că papa este locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ. Când tu nu te supui sanctității sale, înseamnă că nu te supui lui Dumnezeu. Dar când Savonarola s-a războit cu Papa Alexandru al vi atunci cum a fost?" întrebă Michelangelo. Leonardo își lăsă gluga neagră să-i alunece pe ochi. Nici Savonarola nu s-a supus. Orice am gândit despre un anume papă, el este totuși urmașul Sfântului Petru. Dacă fiecare dintre noi ar fi să-l judecăm, biserica s-ar prăbuși în haos. Papii sunt tot oameni, Leonardo." Oameni și în funcții înalte. În ce mă privește, trebuie să fac ceea ce simt că e bine. Nu ți-e teamă că te va pedepsi Dumnezeu? Michelangelo se uită peste pârâu la fratele său. Lucrul de seamă la om este curajul. Cred că lui Dumnezeu îi place mai mult demnitatea decât slugărnicia. Poate că ai dreptate, spuse Leonardo plecându-și din nou capul, altfel nu ți-ar ajuta Dumnezeu să cioplești statuia atât de divine. Leonardo se ridică și urcă dealul spre casa Bonarotti. Michelangelo sui malul din față spre casa familiei Topolino. Ajunși pe culme, se întoarsă și-și făcură unul altuia semn cu mâna. N-aveau să se mai întâlnească niciodată. Singurul om care nu se temea pentru el era Contesina, fiindcă nici ea nu-i purta un respect deosebit papei Iulus. Vlăstarea luneia dintre familiile conducătoare ale lumii, își văzuse neamurile alungate din orașul pe care îl ajutaseră să devină cel mai însemnat din Europa, casa pustită de concetățenii ei care prețuiseră și trăseseră foloase de pe urma strădaniilor tatălui și bunicului ei, își văzuse socrul spânzura la signorie, iar acum trăia de opt ani în surgiun într-o căsuță țărănească. Respectul ei față de cârmuire pălise. Soțul ei nu împărtășea însă aceleași simțăminte. Ridolfi voia să ajungă la Roma. De aceea nu voia să-l jignească pe papă. O fac cu părere de rău, Bonaroti, dar trebuie să te rog să nu mai vii pe aici. I se va aduce la cunoștință papei. Sfântul Părinte, prin Cardinalul Giovanni, e ultima noastră speranță. Nu trebuie să riscăm. Contesina întrebă cu jumătate de glas. Michelangelo putea să vină aici să ne vadă în anii în care își risca soarta lui în Florența, iar acum când îți primești duiește poziția ta la Roma, nu? Nu poziția mea, contesina, ci a noastră. Dacă papa se întoarce împotriva noastră, la urma urmei, Bonarotti are o meserie. Dacă Florența a la lungă, el poate să-și facă meseria în altă parte. Pentru noi însă, Roma e singurul loc în care ne putem duce. De asta depinde viitorul nostru și al copiilor noștri. E prea primejdios. Faptul că ne-am născut pe lumea asta constituie primejdia inițială, zise Contesina uitându-se țintă la Michelangelo. Tot restul nu e altceva decât un joc de cărți pe boabe de fasole. N-am să mai vin, mesării Dolfi, spuse Michelangelo Domol. Trebuie să vă apărați familia. A fost o faptă necugetată din partea mea. Capitolul 4 Spre sfârșitul lunii august, Iulus părăsi Roma cu o armată de 500 de cavaleri și nobili. Nepotul său, ducele de Urbino, îi se alătură la Orvieto și cu ucerirea perugia fără vărsare de sânge. Cardinalul Giovanni de Medici rămase să cârmuiască orașul. Marchizul Gonzaga de Mantua, cu o armată bine pregătită, I se alătură papei care trecu a Peninii pentru a ocoli Rimini, aflat în stăpânirea Veneției dușmane. Îl mitui pe cardinal Deruien, căpetenii acelor 8.000 de ostași francezi trimiși să apere Bolonia, împărțind pălării de cardinal celor trei ai acestuia și le excomunică în mod public pe Giovanni Bentivoglio, conducătorul Boloniei. Cetățenii Boloniei îl alungară pe Bentivoglio din oraș, iar Iulius intră cu ceritor. Papa dovedea totuși că nimic din toate acestea nu abătuse gândurile de la sculptorul său rătăcitor. La palazzo de la Signoria, Soderini, înconjura de ceilalți opt membri ai Signoriei, strigă spre Michelangelo când îl văzu intrând. A încercat să-l înfrunți pe papă, așa cum nici regele Franței nu s-ar fi încumetat. Nu vrem să intrăm în ceartă cu Vaticanul din pricinata ta. Sfântul Părinte vrea să-i lucrezi ceva la Bolonia Hotărăște-te odată și dute. Michelangelo știa că e învins O știa de săptămâni de zile Căci pe măsură ce papa înainta în regiunea Umbria Apoi prin Emilia Recucerindu-le pentru statul papal Oamenii de pe străzile Florenței Întorceau capul când îl zăreau pe artist Florența care era lipsită de apărare Avea atât de mare nevoie de prietenia Vaticanului încât îi trimisese mercenari plătiți, în rândul cărora se afla și Sigismondo, fratele lui Michelangelo, ca să-l sprijine pe papă în cuceririle lui. Nimeni nu dorea ca Florența să fie atacată de armata papală care trecea acum pe Nini, încrezătoare în forțele sale cu un număr sporit de oameni. Signoria, cetățenii orașului, toți erau de părere că Michelangelo trebuie trimis înapoi papei, fără să le pese de urmările la care se putea aștepta. Și aveau dreptate. Lucrul cel mai de seamă era soarta Florenței. Se va duce, deci, la Bolonia și va încheia pace cu papa, cum se va pricepe mai bine. Soderini nu-l părăsi. Îi încredință o scrisoare către fratele lui, cardinal de Voltera, care se afla cu papa. Purtătorul acestei scrisori este Michelangelo. Sculptorul care vă este trimis După dorința sanctității sale Asigurăm pe excelența voastră Că e un tânăr cum se cade Și unic în arta sa în Italia Și poate chiar în lume E o astfel de fire Încât prin cuvinte bune Și o purtare binevoitoare Se poate dobândi orice de la el Trebuie tratat cu blândețe și prietenie Și va crea asemenea opere de artă Încât oricine le va vedea Va rămâne uimit Numitul Michel Angelo se află sub oblăduirea noastră. Între timp, sosise luna noiembrie. Străzile Boloniei erau înțesate de curteni soldați străini în costume multicolore care se îmbulzeau spre curtea papei. În piața magiore, într-o cușcă de sârmă atârnată de Palazzo del Podesta, stătea un călugăr ce fusese prins ieșind dintr-o casă de pe strada de lo. Michelangelo găsi un om ca să-i ducă scrisoarea de recomandare cardinalului De Voltera, apoi urcă scările de la San Petronio, admirând plin de venerație sculpturile în piatră de Istria ale lui de la Coercea, înfățișând zămizlirea lui Adam, alungarea din Paradis, jertfa lui Cain și Abel. Cât de departe se afla de realizarea speranței sale de a asculta aceste scene în marmură? Intrând în biserică, fu recunoscut în timpul slujbei de unul dintre slujitorii papei. Meser Bonaroti, sanctitatea sa așteaptă cu nerăbdare. Papa lua masa împreună cu suita lui de 24 cardinal, general, nobil, cavaler, prinți, într-o sală împodobită cu steaguri. Un episcop, trimis de cardinalul de Voltera, care era bolnav, îl însoți pe Michelangelo în tot lungul încăperii. Papa Iulus își ridică privirea, îl văzut și rămase tăcut. Toată sala muțit. Michelangelo se opri lângă jilțul cel mai înalt al papei, aflat în capul mesei. Cei doi se priviră pătrunzător cu ochii în văpăi. Michelangelo își trase umeri înapoi, refuzând să îngenunche. Cel care vorbi primul fu papa. A întârziat mult. Am fost nevoi să venim în întâmpinarea ta." Michelangelo se gândi serios că papa are dreptate Străbătuse mult mai mulți kilometri decât el Sfinte părinte, răspunse cu încăpățânare N-am meritat felul în care am fost primit la Roma în săptămâna Paștilor În sală, liniștea se făcu parcă și mai adâncă Episcopul, socotind ca a sosit clipa să intervină în folosul lui Michelangelo, păși înainte Sanctitatea voastră Trebuie să fim îngăduitori cu artiștii aceștia. Ei nu se pricep la nimic în afara meșteșugului lor și adeseori nu știu să se poarte cum cere buna cuvință. Iulus se ridică din scaun și tună. Cum îndrăznești să-i spui acestui om lucruri pe care eu însum nu îi le-aș spune? Dumitale-ți lipsește buna cuvință. Episcopul rămase trăznit, neputând să se mai miște. Papa făcu un semn. Mai mulți curteni îl înșfăcară pe prelatul îngrozit și îl scoaseră din sală sub o ploaie de lovituri. Primind scuze în public, în felul în care putea să le ceară un papă, Michelangelo îngenunchie și sărută inelul papal, îngăimând și el niște scuze. Papa îi dădu binecuvântarea sa și spuse, Vin o mâine în tabără la mine, o să ne punem treburile la punct. Pe înserat, Michelangelo ședea în fața unui foc în biblioteca lui Aldovrandi. Prietenul său, care fusese trimis și înainte în două prilejuri diferite, ca ambasador la Papa Julius, iar acum fusese numit de acesta membru de frunte în Consiliul celor patruzeci, nu se putu împiedica să nu râdă de cele întâmplate în sala de mese. Obrazul său deschis și ochii prietenoși, Arătau la fel de tineri cum își amintea Michelangelo că fusese 10 ani în urmă. Tare mult semănați tu și Iulus, zise Aldovrandi. Amândoi suferiți de teribilitate și stârniți o spaimă grozavă. Sunt sigur că în toată creștinătatea ești singurul care a să-i aducă imputări pontifului după ce l-a înfruntat pe față timp de șapte luni. Nu-i de mirare că te respectă. Michelangelo își trase dinainte o cană mare aburindă, plină cu apă fierbinte, aromată cu zahăr ars, oferită de signora Aldovrandi spre a alunga frigul sfârșitului de noiembrie. Ce crezi că are de gând cu mine, Sfântul Părinte?" Să te pună să lucrezi." La ce?" O să se gândească el la ceva." Vei locui la noi, bineînțeles." Michelangelo primi cu plăcere." Mai târziu, pe când lua o masa, întrebă Ce face nepotul dumneavoastră, Marco? Bine, e cu altă fată acum, una pe care a întâlnit-o la Rimini, acum două veri la Ferragosto Și Clarisa? A adoptat-o unul dintre unchii Bentivoglio Dar acesta a fost nevoit să fugă odată cu Giovanni Bentivoglio Și atunci Clarisa a închiriat vila pe un preț bun unui curtean al papei Știți cumva unde o pot găsi? Cred că în Via di Mezzo, din San Martino are acolo o locuință. Vă rog să mă scuzați! Aldovrandi se ridică și murmură. Dragostea și Tusea nu se pot înăbuși. Clarisa îl întâmpină în pragul casei cu acoperiș înclinat, care dădea spre piața din San Martino, desprinsă parcă din strălucirea portocaliei a lămpilor cu ulei care o luminau din spate. Fața era încadrată în gluga în planita unei mantii de lână. Se priviră lung unul pe altul, în tăcere, la fel cum se privise și cu papa, dar cu o tulburare mult deosebită. Gândul îi zbură înapoi la prima lor întâlnire, când i se înfățișase o clarisă de 19 ani, zveltă, cu părul auriu, cu silueta mlădioasă ca o salcie, mișcându-se cu o gingașă senzualitate, amintindu o mereu prin frumusețea gâtului, umerilor și pieptului, pe simoneta lui boticeli. Acum, la 31 de ani, era o frumusețe pârguită, ceva mai plină, mai puțin scânteietoare. Din nou îi simți parcă prin toți porii minunăția trupului. Ea îi vorbi cu aceeași voce ușor și șuierătoare care părea să-l străbată prin toate fibrele trupului, încât din pricina zvâgnetelor din urechi, Abia îi deslușea cuvintele. Michelangelo, ultimele vorbe pe care ți le-am spus au fost Bolonia e la răspântia tuturor drumurilor. Intră! Îl conduse într-un salonaș încălzit de două vase cu jeratic, apoi se întoarse spre el. Michelangelo își strecură brațele pe mantia căptușită cu blană. Trupul ei împrumutase căldură de la blana moale. O lipide el și sărută gura care se dăruia. Clarisa murmură. Când ți-am spus prima oară e fire să ne dorim unul pe altul, te-ai înroșit ca un băiețandru. Artiștii nu se pricep la dragoste. Prietenul meu, Granaci, o descrie ca pe o distracție. Dar tu cum o descrii? Ceea ce simt pentru tine? Da. Ca un torent care-ți rostogolește trupul la vale prin chei stâncoase, purtându pe apele sale înspumate. Și apoi? Nu mai pot vorbi. Mantia se desfăcu și ea lunecă de pe umeri. Clarisa ridică brațele, își desfăcu câteva ace și cosițele lungi de păra auriu îi se despletiră până la talie. Mișcările ei nu erau senzuale, ci mai degrabă suave, așa cum îi le cunoscuse înainte ca și când dragostea ar fi fost însăși natura ei un îmbrățișați sub învelitoarea căptușită cu o țesătură azurie și umplută cu lână fină Torent va să zică, îl necăjia Da, și apoi te aruncă în mare Ai găsit dragostea? De la tine încoace, nu Sunt destule femei la Roma Șapte mii, prietenul meu Balducile numără în fiecare duminică Și tu nu le doreai? Nu e felul meu de dragoste nu mi a arătat niciodată sonetele pe care mi le-ai dedicat. Unul era despre viermele de mătase. Atunci, din rămășițele de brută, o, oh, de face pielea mea hirsută o mantie pe pieptul tău să cadă. Cu tine aș fi în noapte și în amiază ca la pilaștri pietrele de bază, îmbrățișând picioare de zăpadă. Clarisa prețui versurile. De unde știai că am sunt frumoși? Nu mă văzusești decât îmbrăcată. Uiți care e meseria mea. Și al doilea sonet? Michelangelo recită câteva versuri din primele strofe scrise în agonie. O, fericită o plină de ardoare! Îmi ții în viață inima bătrână și mă saluți, Tu, care ești stăpână pe inși mai nobil, bunuri și splendoare. Am auzit că ai ajuns un sculptor minunat, Mulți călători vorbesc despre statuia ta, Pieta, și despre David. Ești și poet. Profesorul meu, meser Benivieni, ar fi încântat să te audă vorbind așa. Tăcură, lipindu-se din nou unul de altul. Clarisa îi șoptea la ureche, strivindu-i fața de umărul și gâtul ei, plimbându-și mâna pe umerii lui, făcuți, pe brațele cu mușchi puternici, ca ai pietrarilor pe care îi schițase la Maiano. Să iubești de dragul iubirii. Ce minunat! Țineam la Marco. Bentivolio voia doar să fie distrat. Mâine am să mă duc la biserică să mă spovedesc, dar nu cred că asemenea dragoste poate fi un păcat. Dragostea a creat-o Dumnezeu. E un lucru frumos. S-ar putea ca diavolul să ne ispitească? Diavolul e o plăsmuire a omului. Atunci răul în sine nu există? Numai urâțenia e ceva rău. Capitolul 5 Ajunse înotând meți în tabăra militară a lui Iulus, așezată pe malul râului Reno. Papa își trecea trupele în revistă, înfășurat până la bărbie într-o mantie uriașă, împlănită și vătuită, pe cap cu un capișon de lână cenușie care îi acoperea urechile, fruntea și gura. După cum se pare, Iulus nu era mulțumit de starea ostașilor, căci le-a adresat tot felul de grosolănii ofițerilor, numindu-i hoți și ticăloși. Aldovrandi îi istorisise felurite povești despre papa, cum dobândise prețuirea admiratorilor săi ca fiind deosebit de înzestrat pentru viața militară, fiindcă își petrecea ore în șir pe vreme rea alături de ostași, împărțind potrivă cu ei greutățile și întrecându-i în sudalmi. Părea un proroc din Vechiul Testament când trecea ca o furtună în susul și în josul liniilor, răgnind comenzi, făcându-i pe o să strige, Sfinte părinte, sunteți căpetenia noastră, iar pe dușman să murmure într-ascuns, Halal sfânt părinte, într-adevăr, n-a mai rămas din preot decât sutana și numele. Iulus se îndreptă spre cortul lui căptușit cu blănuri călduroase. Curtenii și cardinalii se adunară în jurul tronului. Bun, roti! M-am gândit la ce mi-ar place să-mi sculptez. O statuie de bronz măreață. Un portret în veșmintele mele de ceremonie și cu-ntreita coroană. Bronz! Era un strigăt ca de agonie smuls din străfundul măruntaielor. Dacă s-ar fi gândit că există o cât de mică primejdie ca papa să-l osândească să lucreze în bronz, n-ar mai fi pus în vecii vecilor piciorul în Bolonia. Se împotrivi. Nu e meseria mea. Peste militarii și prelații din cort se așternu liniștea aceea înăbușită pe care o simțise în sala de mese a palatului cu o zi înainte. Fața papei se înroși de furie. Știu că ai creat un David de bronz pentru mareșalul francez de Gie. E meseria ta când e vorba de el, dar nu și când e vorba de pontiful tău? Sanctitate, am lucrat bronzul acela pentru că mi s-a cerut să fac un serviciu Florenței. Eco, o să faci statuia asta ca un serviciu papei. Sfinte părinte, dar e o sculptură proastă. Nici nu e gata, nu mă pricep la turnare, la finisare. Basta! Papa devenise livid, cuprins de o mânie violentă. Nu e de ajuns că mă sfidezi de șapte luni și refuzând să te întorci în slujba mea, Tune el. Chiar și acum continui să te împotrivești voinței mele? Ești incorrigibil. Dar nu ca sculptor în marmură mă împotrivesc, Sfinte Părinte. Lăsați-mă să mă întorc la blocurile mele de marmură și voi fi cel mai supus lucrător în slujba Sfinției voastre. Îți poruncesc, Bonaroti, să înceteți de a mai pune condiții. Vei crea o statuie de bronz pentru San Petronio, înfățișându-mă pe mine și toată Bolonia îi se va închina după ce mă voi întoarce la Roma." Du-te acum și cercetează spațiul de deasupra portalului principal. O să-ți construim o nișă cât de mare va îngădui spațiul dintre portal și fereastră. O să creezi o statuie de bronz uriașă pe măsura dimensiunilor nișei. Michelangelo înțelese că va trebui neapărat să facă acest nenorocit de bronz pentru ca să se poată apoi întoarce la statuile sale de marmură. Totuși, poate că aceasta era o sândă mai ușoară pentru cele șapte luni pe care le irosise împotrivindu-se. Pe la jumătatea după amiezii, se afla din nou în a papei. Ce fel de statuie încape acolo?" întrebă Iulus. O statuie în poziție așezată, cam de patru sau patru metri și jumătate. Cât o să coste?" Cred că o voi putea turna pentru o mie de ducați, dar nu e meseria mea și nu pot să-mi iau răspunderea. O să o odată și încă o dată până când o să-ți reușească. Am să-ți dau destui bani ca să te facă fericit. Sfinte părinte, mă puteți face fericit numai făgăduindu-mi că, dacă bronzul meu o să vă placă, îmi veți îngădui să mă apuc din nou să sculptez marmură. Dacă sanctitatea voastră mi-ar face această făgăduială, Aș avea douăzeci de degete, nu numai zece, cu care să modelez bronzul." Pontiful nu se târguiește," strigă Iulus. Într-o săptămână să am desenele." Întrevederea s-a terminat." Umilit, Michelangelo făcu drumul înapoi spre Via di Mezzo din San Martino și urcă la Clarisa. Era îmbrăcată în mătase roz închis cu un decolteu adânc și mâneci bufante, cu o cingătoare de catifea roz în jurul mijlocului și cu părul prin sus într-o ghirlandă de fire cunestemate. Îi învălui dintr-o privire fața palidă, strivită, și îl sărută pe muchia surpată a nasului. Michelangelo simți cum trupul și mințile i se deșteaptă din amorțeală. Ai mâncat ceva azi?" îl întrebă. Am înghițit doar o milință. Am apă fierbinte pe foc. Vrei să faci o baie să te mai liniștești?" Da, mulțumesc. Până pregătesc eu ceva de mâncare, poți să te duci în bucătărie. Am să te spăl eu pe spate. Nu m-a spălat niciodată nimeni pe spate. Se pare că sunt multe lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată. Și s-ar putea să nu le mai fac niciodată. Ești necăjit? Vii cu veștirele de la papa. Îi povesti că papa ceruse un bronz cam tot atât de mare ca și uriașa statuie gvestră din Milano a lui Leonardo, care nu putea fi turnată. Cât timp îți trebuie ca să faci desenele? Ca să-l mulțumesc pe Iulus, o oră. Atunci ai o săptămână întreagă liberă. Clarissa vărsa apa fierbinte într-o cadă lungă ovală și dădu o bucată de săpun aromat. Michelangelo își scoase hainele pe podea a bucătăriei Intră cu încetul în apa fierbinte, apoi își întinse picioarele cu un suspin de ușurare. De ce n-ai rămâne aici toată săptămâna să fim numai noi?" propuse Clarisa. Nu să afle nimeni că ești aici, nu să fii tulburat de nimeni." O săptămână întreagă să te gândești numai la dragoste. Să fie cu putință oare? Niciun gând la argilă sau la bronz?" Eu nu sunt argilă sau bronz." Michelangelo întinse brațele ude și săpunite spre ea. Clarisa se aplecă. Toți anii ăștia am susținut că formele feminine nu sunt frumoase pentru sculptat. Am greșit. Tu ai cel mai frumos trup din lume. Mi-ai spus odată că sunt dăltuită fără cusuri. Din marmură roz de Crestola. Sunt un sculptor bun, dar nu te-aș putea prinde niciodată. Ba, mai prins. Clarisa râse pe un ton dulce, muzical, care-i risipi ultimele rămășițe din umilința îndurată peste zi. Uite, usucă în fața focului. Își frecă pielea puternic până o înroșii, apoi Clarisa îl înfășură într-un ștergar uriaș și l așeză la masă înaintea unei mâncări aburinte, din carne de vițel tăiată subțire cu pizelli. Trebuie să-l înștiințesc pe Gian Francesco Aldovrandi. M-a poftit să stau la el. Pentru o clipă, Clarisa a devenit ca și cum s-ar fi aflat față în față pe neașteptate cu un trecut de uitat. Non-importa, Cara, știi că sunt zece ani de când te doresc. Trupul ei se destinse și își grația felină. Ședea de partea cealaltă a mesei, cu fața în palme, uitându-se lung la el cu ochii ei mari. Michelangelo încă cu lăcomie. Mulțumit, își împinse scaunul înapoi de la masă și se întoarse spre foc ca să-i mângâie flăcările mâinile și fața. Clarisa i se așeze la picioare și se lipi cu spatele de ele. Atingerea trupului ei prin rochie îl ardea mai puternic decât dogoarea buștenilor din foc. Nici o femeie afară de tine nu m-a făcut să o doresc," strigă el. Ce poate să însemne asta?" Dragostea nu se poate desluși." Se întoarse, se ridică în genunchi și încolăci gâtul cu brațele ei lungi, delicate. Trebuie să te bucuri de ea. Și să te minunezi de ea, murmură el, izbucnie în râs. Sunt sigur că papa n-a vrut să-mi facă nicio bucurie, fără să vrea, însă tot mi-a făcut-o.